Velkommen til Livskompasset. Det er der programmet, hvor at vi afmystificerer og bryder tabuer om alt fra depression og angst til livets store skilleveje. Jeg er jeres vært, Lærke Wolfgang, og hver uge der inviterer jeg en ny gæst ind i studiet, hvor vi hører deres historier og hører deres perspektiver på, hvordan vi kan vende nogle af vores mørkeste øjeblikke til katalysatorer for et sundt, sjovt og meningsfuldt liv. Tak fordi du lytter med. Det vi skal snakke om i dag, det er, hvem fanden er man, når ens liv pludselig tager en radikal øh, ændring? Altså, hvad sker der, når, når vores vej øh, skifter retning? Øhm, og det kommer helt grundlæggende ned til, hvad vi baserer vores identitet og lykke på. Og øh, det skal vi snakke om, fordi det er enormt vigtigt, at når vi står over for... Øh, når vi har nogle de her storme i vores liv, at vi har nogle rødder, der er plantet godt ned i jorden... Og øh, hvis vi ligesom har vores identitet baseret på en eller to ting, og de ting vælter, jamen så er der meget andet i livet, vi kan føle øh, bliver tabt eller også går skævt, uden at det egentlig er sandheden. Så for at vi ligesom kan stå stærkt i at, i at tage imod alle de bolde, som ligesom livet kaster, så er det vigtigt, at vi ligesom baserer vores identitet på noget, som er større. Jeg har selv haft det her med, at jeg har haft en, en idé om, øh, hvordan min identitet så ud, ud fra især en, en bestemt vægt, men også mange andre ting, så, så hvis det var, at jeg kom over den vægt, jeg havde sat i mit hoved, som var et meget snævert identitets øh, punkt, jamen så væltede hele min verden. Det betød, at lige pludselig var der ikke nogen af mine relationer der virkede mere. Jeg var dårlig i skolen lige pludselig. Uden at jeg var det, men det var sådan, jeg følte det. Og, øh, og så vidste jeg lige pludselig ikke, hvem fanden Lærke var. Og, øh, og så begyndte det at blive en meget eksistentiel krise, i stedet for, at, øh, at det egentlig bare blev... Øh, blev til, hvad det var. En simpel meget simpel ting. Derfor jamen, så er det også et meget, en personlig snak i dag, og øh, jeg glæder mig så meget fordi at øh, i studiet, der har jeg Mikkel Bøge, som har en, en, ikke en lignende historie nødvendigvis, men en historie hvor at øh, det her med at, at følelsen af mistet sin identitet i hvert fald øh, er meget fremtrædende mm. og øh, det gør også, at det bliver meget relaterbar snak, både for, for os, men også for, for lytterne. Mikkel boy, du er med egne ord livsmentor. Og øh, du er nemlig en del af de mentale krigere sammen med din far Kim Bøje. Ja. Og du sidder til dagligt med unge sportsudøvere, primært fodboldspillere, men også bare unge mennesker generelt fra 13 til 19 år cirka. Ja, plus minus. Plus minus. Og coacher, guider dem, inspirerer dem, hjælper dem til at opnå deres største drømme. Og øh, det er ikke helt tilfældigt, at du er skide god til at arbejde med unge mennesker. En er, at øh, du har en mega fed, sprudlende energi mm -hmm. som person. Så er du uddannet fra pædagogseminarie. Vigtigst af alt, jamen, så har du selv været igennem en vild rejse, som er den, vi skal dykke ned i i dag. Mm. Og øh, har haft, haft et stort sådan, reflekteringsarbejde oh, yes. øh, at gøre med det. Og derfor jamen, så kan du også, ligesom, også tage nogle læringer ud derfra. Det, du hjælper dine klienter med, det er jo netop det, du skal hjælpe os med i dag. Altså hvordan, hvilken påvirkning, det har for vores liv, hvor vi ligger, vores identitet og hvordan vi kan bygge den her lykkefølelse, følelse af selvværd op indenfra. Så velkommen til, Mikkel. Tak, Lække, og tak for invitationen. Jamen tak, fordi du har lyst til at være med. Og det var faktisk, nu kender vi også hinanden, det var faktisk dig, der skrev til mig. Jeg inviterede mig selv, faktisk. Ja, du inviterede inviteret mig selv. <laughs> det gjorde jeg faktisk. Hvad fik dig til at Hvad fik dig til at række ud? Jeg tror først, så jeg havde, jeg havde bare set sådan, øh, de andre gæster, du havde haft, du havde haft inden. Ikke? Og, så, og så, som du også selv siger, så, så, så kender vi hinanden. Og så var jeg sådan, som jeg jo nu er, øh, som du også ved, sådan lidt lige frem og lidt halvproverkerende engang imellem. Ikke? Altså sådan, hvad skal du snart have en mand ind i studiet eller hvad? Ikke? Altså. <laughs> <laughs> og, så, øh, og så tror jeg bare, at, at jeg også tænkte, at at jeg også havde øh, noget historie og, og, og nogle, noget, noget, et, et besyn på, på, på den rejse, jeg har været igennem, som jeg håbede på at kunne, kunne inspirere mm. dem, som eventuelt lytter med. Ja, mm. fedt. Det kan du helt sikkert. Mm -hmm. Vil du tage os med tilbage til... fordi Jeg synes, at, det, at den, den historie, vi ligesom skal igennem, tager den sådan rimelig kronologisk. Mm. Det ligesom sådan, det, det sket, og sådan læringerne kommer. Vil du tage os med tilbage til Mikkel i folkeskolen? Hvem er Mikkel dengang? Oha. Uh, ja. ja, det vil jeg gerne. Uh, Mikkel, var, uh, Mikkel var en, uh, en ung gutt, en ung dreng, som uh, havde rigtig, rigtig, rigtig meget selvtillid, men som havde et rigtig, rigtig lavt selvværd. Mm. Uh, jeg byggede uh, hele min identitet op på at være fodboldspilleren Mikkel jeg byggede også rigtig meget det var, det var nok først, da jeg blev lidt ældre sådan i, i sådan udskoling sådan fra 6. Og op efter, tror jeg byggede jeg rigtig meget af min identitet også oppe på at være ham der ham lidt populær mester mm. Popular på skolen, og det ledte jeg højt og heldigt på. Og blev du også den populære lidt, fordi du spillede fodbold? Helt sikkert, ja. kæmpe kæmpe, kæmpe del af det også, ikke? Altså, men men også fordi, at jeg tror, at jeg altid bare har haft en personlighed, som har været sådan lidt, her kommer jeg, altså og udadvendt og smilende og imødekommende, og, og, og i dag jeg har jeg lovet mig selv, at jeg ikke gider pakke ting ind mere. Så sådan, jeg tror også, der var rigtig meget i det, der var sådan, at når man når den der alder, den der 12, 13, 14 års alder, hvor de to forskellige køn begynder, Uh -huh. Uh -huh. Nu kommer jeg til at rykke med nogen ved at sige, at der kun er to køn. Men... <laughs> Sorry. <laughs> <Nej>. <laughs> men, det er vi ikke godt i. Men ja, ja men når men at, at, at blive At og piger begynder at blive interesserede i hinanden. At så tror jeg også rigtig meget, at min selvtillid også blev bygget op omkring, at der måske var nogle piger på skolen, som synes jeg var lidt tød. Og så, så lidt godt ud, du ved. Og sådan, ikke? Altså, det fik man sådan street credit fra for, for gutterne. Mm -hmm. og, men, men, men, men, men helt sikkert uh, fodbolden. Og, og, men, men jeg kan se i dag, at Hovedpointen af det nok var mig og min personlighed. Altså min her-kommer-jeg-attitude, og den havde jeg brug for at vise, fordi at jeg ikke følte, at jeg havde andet at bidrage med. Mm. Jeg følte mig dum i skolen. Jeg følte mig uintelligent. Jeg blev sågar også smidt ud i 6. klasse for en folkeskole øhm, og, og, og, måtte, og måtte starte et andet sted. Ja. Øhm, og, og hvorfor blev du smidt ud? Jeg var bare lordung. Okay. altså virkelig, altså, øhm, og det er sjovt, fordi jeg har mødt flere af mine gamle folkeskolelærer i dag, fra den første skole, jeg gik på, og de, var sådan, det var sådan, de, de siger sådan, det var så mærkeligt med dig, Mikkel, fordi du var så sød og chimerende en dreng, men du var pisseirriteret, <laughs> og min udfordring var, at jeg har også øh, braunat HD, mm. øhm, så jeg kunne ikke sidde stille. Og, og jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke være stille i timerne. Jeg lavede en masse uroer, og jeg forstyrrede bare undervisningen og indlæringen for, for de andre. Så, så der var en rigtig stor del i det her med, at jeg følte mig virkelig meget forkert på den. Mm. Fordi jeg, jeg, kan huske, jeg, jeg kan huske, som var det i går, jeg kiggede så ofte rundt i, i, sådan, i klasselokalet og var sådan, hvorfor kan I bare sidde stille? Mm. Hvorfor kan I bare... Hvorfor kan I altså bare række hånden op og svare på spørgsmålet. Hvorfor, hvorfor har I ikke behov for at rejse jer op og gå på toilettet 10 gange i løbet af en undervisningstime? Ja. Altså, og, og det gjorde bare, at jeg følte mig meget, rigtig meget forkert på den. Og jeg er, jo, jeg er 29 i dag, og altså dengang havde man jo bare, det var bare der var bare, der var bare et dampbarn. Mm. Der var bare en dreng med ekstra krot i røven. Ikke? Jeg var bare en dreng med ekstra, ekstra, ekstra krot i røven. Ikke? Ja. Altså, så en masse... En, en masse ting gjorde, at, at, at, at, min, øh, at min, øh, min lærer og skolespektøren og mine forældre til sidst blev enige om, at, øh, at Mikkel nok skulle gå på en anden skole, fordi at, øh, han var ikke god for den her klasse her. Og så røg jeg over øh, på en anden skole, også i, i Ballerup, hvor jeg født og opvokset, øh, som, øh, som virkelig, virkelig, virkelig var godt for mig. Øh, på hvilken måde? Jamen på en måde af, at jeg gik i en klasse, hvor der nok var øh, 7-8 andre af mig, altså som lignede mig, af drenge, som lignede mig. Jeg var bare den værste sådan, i gåse øjne, ikke? Altså den, der var den mest larmende, mest provokerende, mest øh, forstår, fremtrædende i forhold til alle de ting. Og så røg jeg over i en klasse, hvor at det ikke var cool at være ham der, der lavede balladet. Ikke at være cool, at det ikke var cool at være ham der, der kommer, ikke at lavet sin lektion. Mm. Men det var jo et kulturschok, så det brærede. Altså, yeah. jeg glemmer aldrig den første dag, jeg kommer ind, sådan dagen efter påskeferien, kan huske, det er den dag, jeg starter i 6. klasse. Jeg kommer ind, og der er helt stille inde i klaslokalet. Og jeg tænker sådan, mm. det er bare fordi, der kommer en ny elev, sådan, og det, det er sådan lidt, yeah. lidt lidt spændende og sådan, ikke? Altså, og så gik timen i gang, og læreren stille spørgsmål, og så var der bare 20 hænder oppe, og jeg var sådan, skærter hvor, hvor, Hvorfor svarede de? Eller jeg hvor, hvor, hvorfor, hvorfor ja. ved alle? Hvorfor alle svarede på det her spørgsmål? Læren ja. stiller, ikke? Altså, der var bare stille. Helt stille. Ja. Og det var, det, det var virkelig et kulturschok, og, og, og det gjorde ikke, at jeg bare fra den ene dag til den anden blev den gode skoleelev, fordi at jeg havde jo været så lidt i skole. Altså, jeg blev... Jeg, jeg tror, jeg sad mere ude for døren, end jeg var inde i timen øh, fra 0 til 6. Øh, så, så jeg var jo rigtig, rigtig fagligt bagud. Mm. Og, og igen følger jeg mig jo virkelig, virkelig dum og unintelligent. Så, så det gjorde jo ikke, at jeg bare lige pludselig blev en, en, en, en stjerneelev, eller hvad kan man sige? En elev, mm. som, som bare sad stille, og som bare gjorde mine ting og lavede mine ting. Jeg havde jo stadig behov for at bevise et eller andet. Altså vise en eller anden form for en identitet... Yeah. Noget, som... du var god til at anerkendelse for, ikke? Lige præcis, ja. at, at, at, det, at, jeg, at, at, at jeg havde stadig behov for at vise, at jeg er ham der, den cool, der er lidt ligeglad med, hvad læreren siger, og ikke gik rammer et stykke, du ved, og sådan, ikke? Altså, og, og, og det gjorde jo, at jeg... Fordi jeg kom jo også ind i en klasse, hvor der ikke var nogen som mig. Så lige pludselig blev jeg faktisk lidt spændende. ham det er der bare sådan en total outlaw, ja. fucking ikke uh, ung gut, du ved ikke også? Altså, så jeg blev også lidt spændende, og det var jo også lige pludselig ros og anerkendelse som jeg fik, og som jeg havde behov for i skolen. Jeg fik det aldrig i skolen ja. fra lærerne. Jeg fik det altid til fodbold, men jeg fik det aldrig i skolen. Fik til fodbold og socialt. Ja, præcis, okay, ja. Ja, jo. ja. Jeg har altid jeg har altid, jeg har har altid, altid følt mig dygtig socialt, faktisk. Altså, og, og, og som jeg også sagde før, den der følelse af at føle sig vældig eller føle sig populær i skolen, er jo nok noget, som jeg tror, at, at de fleste i den alder bestræber sig efter. 100 ja. det, er jo, det er jo hele ens verden, ikke? Præcis. Jo. Altså, og, og, og jeg kunne jo... Jeg kunne jo blive populær på min, på, på, på min fodbold og på min personlighed, ja. kan jeg jo se i dag. Men det gjorde jo også, at som jeg også sagde til at starte med, at, at alle andre troede, at det hele kører for Mikkel, og Mikkel han er bare glad, og Mikkel er cool og alle sådan nogle ting. Men jeg havde det faktisk mega skidt. Mm -hmm. Altså, jeg, jeg, jeg, følte mig, jeg følte mig virkelig mindre værd. Altså, jeg følte mig virkelig som... som jeg, følte mig, jeg følte mig bare anderledes og forkert på den. Mm -hmm. Altså, på en, på en helt anden måde, end, end, end hvad jeg en hvad vestet den gang. Var det noget du delte? Nej. Nej, mm. er du mand? Jeg kom jo fra mm. Macho macho-verden. Der må man ikke dele sårbarhed. Mm -mm. Hvis du hvis, hvis, hvis du viser svaghedstegn eller hvis hvis du viser sårbarhed, er det et svaghedstegn. Og hvis du er svag i fodboldverden, så bliver du sat på bænken. Mm. Så, så så aldrig. Og, og, og jeg kommer også fra en jeg kommer også fra en fra en familie fra en far især. Min far er selv tidligere professionel fodboldspiller. Og min far har, har ændret sig rigtig meget i løbet af de seneste mm -hmm. 15 år. Men, men, men det jeg var barn, så var det ikke, fordi jeg ikke måtte græde foran ham. Det var ikke, fordi jeg ikke, jeg ikke måtte være sårbar foran ham. Men, men han opdragede mig også bare til at, hey, op at stå. Mm. Kom videre og knægte. Det ved jeg også. Altså, så så den, der, den der opdragelsesmetode var også bare en ting, som jeg tog med i min personlighed. Og så havde jeg en mor, som var meget, meget, meget syg af, af, af spisforstyrrelse. Af mm. øhm, så så jeg, jeg blev også bare voksen i en for tidlig alder, ja. forstået på den måde, at min morfar blev skilt, da jeg var fem. Og jeg kan huske, at det første, min far han siger til mig, da han sådan, da han sådan ligesom siger det til mig, og jeg har en, jeg har en lillebror, der, der er tre år yngre end mig, så han har været to på det tidspunkt. Og jeg var 5 år, og jeg kan huske, at min far han siger til mig, Mikkel, nu er du mand i huset, når jeg ikke er her. Mm. Jeg var fem år. Jeg havde lige lavet at tørre mig selv i Sorry. Ja, ah, jeg tror, jeg <laughs> op, drenge, op igen. Nej. <laughs> men det var fem år. ikke? Men, men den, sad, den sad så dybt printet i mig. Og så, så, så gik der ikke længe før, at så blev min øh, mor rigtig, rigtig syg af den her spisefortyrrelse her. Og øhm, min far, han, øh, han stopper sin fodboldkarriere, og der går hans liv i stykker. Mm. Knækker han som menneske. Der rører han ind i, ind i sin identitetskrise. Så, så lige pludselig, så tror jeg, at jeg er i en alder af sådan 8, 9, 10 år, man kan man sige, blev voksen for tidligt. Mm. At jeg skulle begynde at tage ansvar for min lillebror. Jeg skulle begynde at tage ansvar for, hvad for nogle spørgsmål han stillede, Jeg skulle begynde at, at passe på ham, fordi min mor og far måske ikke lige altid havde overskud til det. Ikke? Så, så, så, så det var jo også en kæmpe, en kæmpe del af den der, sådan, du, kan ikke, du kan ikke vise svaghedstegn med du, ja. du, kan, du kan ikke læne dig tilbage og være sårbar og være ked af det. Det er, det er sådan, der ikke plads til. Alt er okay. Jeg passer på dem omkring mig og glemmer lige mig selv et øjeblik. Mm -hmm. ja. Virkelig. Og en total fed pointe, fordi det er jo noget, jeg har boet med videre i hele mit liv. Mm. Og først noget, jeg faktisk har begyndt at, sådan virkelig at arbejde med inden for de seneste par år. Eller i hvert fald virkelig er blevet bevidst omkring inden for de seneste par år. Altså, at jeg har, at jeg har passet på alle andre hele mit liv og har glemt at passe på mig selv. Ja. Du blev voksen for alle andre, man glemte at være en voksen for dig selv, ikke? Præcis, ja. og blev voksen for tidlig alder. Jeg fik også, en, uh, min, min, min far fik også en, en, um, en, en, en kæreste, um, som han fik et barn med, som, er, som jo er min lillebror i dag, ikke? Og, um, og det var et, et vildt uh, dysfunktionelt forhold, min far og hende havde, et kæresfyldt forhold. Mm -hmm. um, og hun havde uh, fire drenge. Min far havde to drenge. Og så fik de en dreng sammen. Så øh, vi boede øh, i et rækkehus i Ballrop på 90 kvadratmeter, øh, hvor, øh, hvor vi boede ni mennesker. Var du den ældste? Nej, jeg var sådan i midten cirka. Okay. Jeg var sådan i midten cirka. Så vi boede i, i et rækkehus i Ballrop på 90 kvadratmeter. Ni mennesker. Mm. Altså å, syv ja. drenge. Og min far, uh -huh. som på det tidspunkt også nogle gange lidt bare var en drengrøv. Ikke? Altså, <laughs> og, og, så, og så henne. Så, så, så, så det var jo det var, det var, det var kæres jo. Ja. Altså, og... Og det gjorde jo også, at, at som jeg siger, det var et meget dysfunktionelt forhold, de to havde. Øh, min, min, øh, min far og, og min lillebrors mor. Øhm, og når de kom op og, og voldsomt skændes, eller der skete nogle voldsomme episoder, så var jeg jo også i en for tidlig alder, lad os sige 8, 9, 10, 11, 12 år. Når de begyndte at råbe og skrige, eller hvad der endte skete, så måtte jeg jo også tage mine to lillebrødre i hånden og sige, hey, vi går lige ud på legepladsen, eller vi går lige ud og spiller noget bold, fordi at... Mm. Mm. Og det er jo ikke et ansvar, man skal tage i den alder jo. Hvordan så din hverdag ud? Fordi jeg tænker, når du, når du har så meget fodbold impræneret i dig, mm. øh, og hænger så mange ting op på det, der du får din anerkendelse osv., hvordan så din hverdag ud? Sådan helt, var, var du på banen hele tiden, eller hvordan? Ja, altså, det var jo sådan, at jeg fandt jo ret hurtigt ud af, at, at, at, at hvis jeg bare væltede, væltede et bord, <laughs> hvis jeg bare væltede bordet, når undervisningen startede, eller rejste mig op og sagde, fuck dig til læreren, så blev jeg smidt ud for døren, så kunne jeg tage min fodbold og gå ud på banen og spille. Mm. Æ, så det gjorde jo, at, jeg, at, at jeg, jeg kunne spille fodbold mange flere timer, end mange af de andre kunne. Er det blev et trygt rum? Helt vildt. Mm. Det var mit frirum jo. Ja. Totalt frirum, hvor, at, hvor at, at det, var det, eneste, det var det eneste, jeg følte mig god til. Jo. Ja. Som i punktum. Det ja. eneste, jeg følte mig god til. ikke altså, okay. så, så, så det blev et, et frirum, og så var jeg i skole, og så, så, så skulle man lige hjem og pakke sin fodboldtaske og spise noget mad, og så skulle man til fodbold, og, og så kom man hjem, og og så, så skulle man lige have noget mad, og så gik man i seng, og det var, ja, det var bare et repeat. Ja. Altså, men, men det gjorde jo, altså, hver i eneste aften, jeg lagde mig i seng, så, så, så frygtede jeg jo dagen efter, jo, fordi jeg mm. skulle i skole. Jeg havde da gået i skole, mm. fordi, at, at, fordi jeg følte mig så, så anderledes, fordi jeg følte mig så, så forkert på den. Og det gjorde jo, at jeg blev rigtig, rigtig, rigtig dygtig til at proppe en maske på. Ja. Jeg blev rigtig dygtig til, at folk skulle ikke se, at jeg havde de her følelser og tanker. Mm. Så jeg proppede bare den der, den der falske identitet på, på, om at det hele det kørte fra Mikkel og, og, Mikkel. og glade Mikkel. Præcis. Glade, mm. smilende, udadvendte Mikkel, og den har jeg jo bragt med videre i resten af mit liv. Mm. Fordi at jeg blev nødt til at for tidlig alder. Jeg, har, har du hørt om det, der hedder det olympiske system? Ved du hvad det er? Ja, men du må godt forklare det. Det olympiske system er alt, hvad der sker i vores liv, for vi er 0-7 år gamle. Mm. Og alle de ting, som vi oplever i vores liv, fra vi er 0-7 år gamle, det er jo en periode i vores liv, hvor vi ikke har noget, vi har ikke noget filter. Så vi tager alt ind. Ja. Altså, altså, vi kan ikke, ikke skille, om, om det skal være de gode eller de, eller de dårlige ting, som vi tager ind. Vi tager alt ind. Ja. Så uanset hvad vi har oplevet i vores 0-7 år, så kommer det uanset hvad til at blive en del af vores teenage-liv, vores voksenliv. Når vi så bliver bevidste nok og får en større viden omkring os selv, så er det ikke, fordi vi ikke kan lave det om, men det kræver benhårdt arbejde. Mm. Ikke? Og, og, og det der med, at jeg i den alder vidste, at, eller ved i dag, at min fars fodboldliv gik i stykker, min mor var rigtig syg af en spiseforstyrrelse, var jo også det, der gjorde, at jeg i dag godt ved, at mit synne man min egen krop, for eksempel, har været skidt i mange år. Mm. Ikke? Altså, og at, Hvordan det? Jamen, altså, som vi, vi har snakket om det før, også, Ole, ikke? Altså, det der med, at mange sætter jo det der med en spiseforstyrrelse op på noget, som rigtig mange piger eller kvinder har, med mm. at man, man føler sig for stor eller for tyk, eller hvad det end kan være. Altså, man jeg havde også en spiseforstyrrelse. Det var bare den modsatte. Jeg følte mig for tynd, mm. ikke? Altså, og, og jeg er fodboldspiller, så man skal være stor og stærk. Du, og sådan nogle ting, ikke? Altså, så, så, så min forstyrrelse var jo, at, at jeg vil for alt i verden gerne til på, så jeg gjorde alt, hvad jeg kunne altså, kørt hjem fra for træning øh, og, og kørte forbi tanken og købte sådan en halv liter piskefløde og, og, og drak den halv liter piskefløde, fordi jeg kunne se, der var 38% fedt i for bare at kunne tage på, og altså, mm. heldigvis er man blevet klog på, hvordan man kan tage på i dag. Mm. Ikke? Altså, ja. Men alle de der ting, det, altså, det er jo en total forstyrrelse. Jo. Ja. Og jeg stod tit i spejlet og kiggede på min krop og, og tænkte, at jeg var for tynd eller ikke, ikke var stor og muskuløs nok i forhold til min... Fodbold, eller også bare i forhold til mit selvbillede. Ja, sådan i forhold til, hvem du troede, du var, og der skulle være, ikke? Altså... I, I hvert fald i forhold til, hvem jeg gerne vil være. Ja. Ikke? Altså, og det der med, at alle de der følelser og tanker, man kan have, er jo, bliver jo også bare en maske. Jeg har faktisk en gave med til dig. Tak, ja, tak. Ja, Nej, du kender mig. Jeg er sådan lidt. Jeg var sådan... Jeg ved, ikke, om man, jeg ved ikke, om det hedder tarotkort, eller hvad det hedder. Mm, jo. Men, men jeg fandt det derhjemme, inden jeg kørte i dag. Ikke? Og, og der, er, der er lidt en sjov historie med det. Fordi at, der står mange masker, præcis. det autentiske selv. Lige præcis. Mange masker, det autentiske selv. Ikke? Og jeg var, øhm, jeg var for, jeg tror det er halvt år siden, jeg har lige mødt min, øh, min, min kæreste, min smukke dejlige kæreste, som jeg også er sammen med i dag. Vi havde lige mødt hinanden, og hun inviterer mig mod til sådan en øh, sauna-gus, troede jeg bare det var. Mm. Og det var så åbenbart sådan en... Øhm, altså, det var mig og 12 andre kvinder. Og mig, eneste mand. Ikke? Og jeg tænkte, hvad er det, du har taget mig med til? Ikke? Og det var sådan hvor man skulle sidde og sådan dele lidt ud af sig selv, og man skulle trække nogle tarotkort, og jeg var sådan... Jeg ved, jeg skrider. Ikke? Altså, jeg skal ikke være her. Men, men, Hvorfor? Hvorfor tænkte du det? Fordi at, at, at, at jeg blev usikker. Fordi for det første, var jeg den eneste mand. Mm. Og, og, jeg, og jeg vidste ikke, hvad jeg gik ind til. Mm. Eller jeg troede, jeg bare skulle til en helt almindelig sauna som jeg elsker. Men lige pludselig så skulle vi sidde der i en cirkel øh, med bål i midten du ved, og dele ud af os selv. Og skulle vi trække til rotkår, der var sådan, no way. This is not for me. Ikke? Altså, og så ud af de der... 300 to har jeg lyst til at sige, der var, eller hvad det er, så trækker jeg det der kort der, med mange masker, og jeg havde jo bare en total maske på, lige der. Mm. Jeg var jo bare sådan, prøvet at være sådan lidt den macho, for jeg tænkte sådan, okay, nu skal jeg bringe noget mand ind i det her forum her, hvor der kun sidder kvinder. Ikke? Men det er meget sjovt, fordi det er også det der, når man, når man føler sig usikker i situationen, så går man mm. lidt tilbage til den der, Præcis. altså det der, man tror, man skal være, ikke? Mm. Ja, det skørte jo gamle jeg, ja. ikke? Altså, ja. og, og, og der, der, der, der trækker jeg det der, kort der, mange masker, og, og det gav mig, jeg kan huske, at for et halvt års tid siden, gav det mig bare den der, sådan, okay, shit mig du prøver stadig en maske på virkelig ofte, mm. Ikke? altså meget oftere, end du faktisk tror, mm. altså, og, og når du har det skidt, eller når du føler dig usikker, så prøver du stadig bare en maske på, og, og, og nu tog jeg det med til dig ja, som en fordi... gave, fordi at nu har jeg det sådan her, nu slipper jeg de fucking masker. Vi gider ikke have de masker på, oh, med. Vi, skal, vi skal droppe de der masker, ja. Ja. det skal vi alle sammen. Fordi at maskerne afgrænser os for nemlig at have det her autentiske selv, mm. have vores autentiske jeg. Fordi at jeg tror jo på, at der er rigtig mange simple metoder til at skabe en bedre hverdag. Der er rigtig mange simple metoder til at skabe et bedre liv, i hvis man kan sige det sådan. Men det bliver bare så meget sværere, fordi at vi kommer til at proppe de her fucking masker på sig. Gør altid. det så besværligt for os selv, ikke? Helt vildt. Ja. Helt vildt. Og det er også det, der sådan, altså, jeg hørte det der med, at, at øhm, når vi føler, føler en form for sådan en tilknytning til hinanden, eller altså den her sense of belonging, mm. det kan vi jo ikke, hvis vi har masker på. Ja. Fordi bliver man anerkendt for noget, ligesom det her med, at det godt være, du bliver anerkendt for at være øh, fodboldspiller, den flotte fyr, eller være mand, eller ham, der har styr på det hele, osv. Men det går jo ikke ind i hjertet, det går ikke ind i dit selvværd. Det går kun ind i din selvtillid, fordi du ikke føler den her sense of belonging. Du føler ikke, at du egentlig bliver set, fordi det er jo bare din maske, der bliver set. Ikke? Præcis, og, og, og vi, jeg tror, de fleste af os kender til de der to ord, der hedder, der hedder selvtillid og, og selvværd. Ikke? Mm -hmm. altså, og, og jeg tror at, at, at vi glemmer rigtig meget det sidste af det vigtigste ord, som hedder selvfølelse. Mm -hmm. Det er noget, jeg arbejder rigtig meget med, både selv i mit eget liv, men også, men også med de mennesker, jeg arbejder med. At, jeg tror jo på, at, at selvværd er det vigtigste. Øh, er det vigtigste for os. Mm. Det er der vores tro på os selv, og hvordan vi har det med os selv, og ja, det ligger jo i ordet meget, vi føler os selv værd. Ikke? Altså, og vores, vores selvtillid er jo i bund og grund bare det, vi viser til andre. Mm. Og så kan man have den positive form for selvtillid, og man kan have den negative form af selvtillid. Den negative form for selvtillid, hvis du spørger mig, det er, det, er den, det her menneske her, som har behov for at vise alle andre, at jeg kan det hele. Ja. Og den positive form for selvtillid, det er det her menneske, som viser i sig selv, som bare træder ind på en fodboldbane eller på sin arbejdsplads eller derhjemme, eller hvor den kan være, og bare er sig selv. Mm. Og jeg tror på, at for at vi kan skabe et godt selvværd, så bliver vi nødt til at få på, hvor dygtig jeg er til at give mig selv de rigtige følelser. Fordi at hvis det... Lad os tage et eksempel med et menneske, der har et rigtig lavt selvværd. Har det rigtig skidt med sig selv. Mm. Hvis det er bare så let for os mennesker, bare sætter os ned og sige, nu vil jeg gerne være glad igen. Og så rejser vi op, så var vi glade. Nu siger jeg det direkte, men så tror jeg ikke på, at ord som selvmord og depression nogensinde var blevet opfundet. Mm. Altså, hvis det var så let. Hvis det var så let for menneskets hjerne bare at sætte sig ned og sige, nu vil jeg gerne være glad igen. Mm. Nu vil jeg gerne tro på mig selv igen. Ja. Så tror jeg ikke på, at sådan nogle ord, jeg tror ikke på, ordet ordet nogen nogensinde var blevet opfundet. Så hvad skal der til? Vi bliver nødt til at blive dygtige til at, at finde ud af, okay, hvad er det for nogle følelser, jeg giver mig selv i løbet af dagen? Mm. Og det er jo... Det er jo så svært for mennesker at gøre, som står et sted i deres liv, hvor de ikke har det godt. Mm. Men når man finder ud af, hvor simpelt det faktisk kan gøres. Og for mig, der starter alt om morgenen. Alt starter om morgenen. Så dagen af på en god måde. Præcis. Morgen er afsættet for resten af dagen. Men man kan sige, fordi jeg nu, altså det her med, at, at vi kan ikke bare sige til os selv, så vi glæder, så vi glæder. Men, men alligevel ord har jo en kæmpe betydning. Både den energi, de bærer med sig, og man også bare, hvad vi, hvad vi på en eller anden måde bilder os selv ind, ikke? Mm. Øhm, og jeg ved, du, du bruger jo også selv sådan på en måde affirmations, eller du ved okay. ord til dig selv og så, videre, så, øhm, så det er det ikke nok men hvordan bruger du ord? Altså, hvordan ser din morgenrutine ud? Fordi jeg ved, at det mm -hmm. også indeholder... Ja, bare lige, bare lige for at kunne en kommentar, ja. At, at ja, jeg bruger virkelig meget selv sådan affirmations og visualisering igen at skrive ting ned og sådan noget. Og det kan vi gøre nok så mange gange, men hvis ikke vi tror på det, så er det lige mm. meget. Ja. Ikke, så vi bliver nødt til at lave en handling. Vi bliver nødt til at gå ud og udføre. Og en handling behøver ikke at løbe et maraton. Eller at, at træne tre timer i træningscenter. Altså det er ikke det, jeg mener med en handling. Men, men, men det her med at starte sin morgen ud med, at du får et godt afsæt for resten af dagen. Mm. Altså for det første, så tror jeg på, at min ens morgenrutiner skal være, at man for det første har god tid til sig selv om morgenen. Så man ikke stresser rundt. Mm. Jeg plejer at have... Jeg plejer at have sådan en, lille, sådan en lille citat, jeg altid bruger, som, som hedder, at jeg skal være foran 50, inden jeg går ud af døren om morgenen. Mm. 50 i forhold til at have givet mig selv fem fede følelser, inden jeg går ud af døren om morgenen. Sådan skal så jeg går ud af døren med et smil på læben og med overskud og energi og hvad det end kan være. Og det første, jeg gør, når jeg, når jeg står op om morgenen, det er mit første plus. Det er mit første gode følelse. Jeg snakker tit de plus og minuser. Plus er godt, minus er mm. dårligt. Det første, jeg gør, når jeg står op om morgenen, det er, at jeg har sådan et stort øh, gulv til loftspejl ind på min soveværelse. Mm. Øhm, og så stiller jeg mig op foran uh, spejlet, og man kan kalde mig skør herfra til juleaften. Hvis det gør, at jeg får et bedre liv, så kommer jeg til at blive at gøre det. <laughs> og det første, jeg gør, er, at uh, jeg stiller mig op, og jeg står bare i underrøg, så du ved, og øjnene er stadig helt lukket i nærmest. Og så står jeg og ryster med mine arme. og ryster med mine ben og siger, Æh, hey, armene virker igen i dag. ben hey, benene virker også igen i dag. Du kan kraften med se og høre igen i dag. Og ja. det virker jo skørt og barnligt af alle mulige ting. Men hvordan ser du ud i ansigtet lige nu? Jamen, det er det. Du smiler. Og det er jo også bare det her med at være fucking taknemmelig for de simpleste ting. Ikke? Og... Som er fucking altså øh, grundsten for, at vi kan alt, hvad vi kan. Ikke? <laughs> det er jo ikke simple ting. Og det, og det er jo mm. det, der er jo. Det er det, vi glemmer. at Tænk, hvor fucking heldige vi er, at vi er funktionsdygtige ja. At, vi, at vores arme og ben virker, og vi tænker jo kun over det, når der kommer en kørende forbi af sin en kørestol, hvor vi tænker, åh oh, gud godt, det gør mig. Mm -hmm. Men det der med at øve sig i at være taknemmelig over sit liv, øve sig i at sætte pris på sit liv, og hvis jeg kan bruge tre sekunder af min morgen, på at øve mig i at være taknemmelig over mit liv, mm. så er det edemænd, med det vær. værd. Hvordan startede det her, fordi du får en, en knæskede, og, øh, og føler ligesom, at du... Altså vil du tage os tilbage til det her sådan, identitetstab? Mm. Og så ligesom sige, fordi nu er du jo nået et helt andet sted i dag. Mm -hmm. øh, også med alle de her praksisser Så hvordan når, du, hvornår, hvordan når du fra knæskeden herhen? Mm -hmm. Det var en lang rejse. Ja. <laughs> Men den. kan du tage os med hen på, på hospitalet med, med knæskeden? Ja. Jeg ødelægger mit knæ første gang øh, som, som 16-årig. Øh, og for faktisk at vide det, at jeg, jeg nok burde stoppe med at spille fodbold. Øh, og øh, som, som sagt, jeg har jo... Jeg bliver smidt ud af folkeskolerne, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle. Jeg kunne ikke mm. finde noget andet. Så jeg går selvfølgelig i gang med at spille fodbold igen. Øh, og, så, og så er jeg ude i 10 måneder, tror jeg, og når jeg bliver 17. Øh, og så er jeg med i to måneders tid, og så, så går min knæ helt i stykker. Og skal ind igennem en endnu større operation. Og så, øh, så vågner jeg inde på, på hospitalstuen der, og min læge er der, og min fys er der, og min far er selvfølgelig også med derinde. Og, og så, siger, så siger lægen til mig, at øh, Mikkel, forsøger ikke stoppe du stopper med at spille fodbold nu. Så kommer det ikke til at kunne gå en tur, når du bliver 35. Som i, at du skal sidde i kørestol, når du bliver 35. Mm. Og, og jeg kigger bare op på min far sådan i, i ramme af alvor og siger, at det er jo perfekt, far. Det er lige det omkring hvor jeg den slutter. Og det, det, det er bare for at fortælle, at i en alder af 17 år, hvor uvidende man er omkring, hvordan ens liv kommer til at se ud, når man bliver 35. Jeg var ligeglad. Jeg skulle bare spille fodbold. Og, ja. Det, det, det var alt det, du var, det, på en eller anden måde. Det var, så, ikke? Eller, det, var, det, var, det var det, du skulle med livet. Det var hele min identitet. Ja. Det var hele min identitet. Så min far for heldigvis snakket mig til fornuft, og, og jeg, jeg ender så med at stoppe med at spille fodbold øh, fra den dag. Og så, øh, ja, så, så kom mit liv i stykker. Ja. Ikke? Æ, fodboldspilleren Mikkel, der lige pludselig bare var Mikkel. Æm, og og det, øh, det, det, det endte jo ud i en, en masse øh, dårlige ting for, for mig. Jeg blev meget dysfunktionel øh, for mit liv. Jeg begyndte lige pludselig at... Gå rigtig meget i byen, og um, stoffer, og, og, og kvinder, og sex, og blev en, blev en rigtig stor ting. Og især den sidste ting blev, blev faktisk den, den største og værste ting for mig. Og det er jo, mm. det er jo, sådan, en, det er jo sådan en ting, som jeg altid øh, ikke har haft lyst til at snakke for meget om, for jeg har altid følt mig flov og, og pinlig over det. Men, men... men det er jo så normalt. Ja, ja. Også det der med, at, at hvis du som øh, ung fyr ligesom har fået anerkendelse for henholdsvis... Fodbold, og hvor god du er med, med kvinder, eller socialt generelt. Mm. Så, så, så ligesom det altså når fodbold blev taget fra dig, så, så blusser det her op. Ikke? Helt vildt, og fordi at, jeg tror, at alle mennesker har brug for og anerkendelse. Ja. Og med af alle de her ting her. Og jeg fik det på fodboldbanen, og det var lige pludselig væk fra den ene dag til den anden. Så, så lige pludselig fik jeg, fik jeg Ros anerkendelse for mm. at være uh, partykongen Mikkel, og scoretrollen Mikkel. Mm. Og, og det gav mig 10% af den samme... Uh, adrenalinsfølelse kick, som man får på, på fodboldbanen, ikke? Ja. Altså, og, og det gjorde bare, at det blev en dyb, dyb, dyb afhængighed. Ja. Og det er jo først noget, jeg har kommet til at til ind for de seneste par år, at jeg var dybt seksafhængig, mm. øh, som jo har været min øh, allerstørste øh, afhængighed, ja. seksen, ikke? Ja. Æh, og som jo blev, øh, som et noget, som som styrede og kontrollerede mit liv, øh, som, som en, en, en i en størrelse, som jeg slet ikke var bevidst om, og det er faktisk også en snak, som jeg synes er virkelig vigtigt at tage, især for, for, for unge fyre. Altså, fordi at da jeg var de der 18, 19, 20, i starten af 20'erne, der var jeg jo bare cool jo. Mm. Mine venner syntes, det var cool. Åh, går du hen der, med. Åh, high five, du ved ikke også. Altså, yeah. Og jeg er vokset af det. Jeg synes faktisk også selv, det var lidt cool. Indtil jeg blev 24, 25, 26, tror jeg, hvor at jeg lige pludselig begyndte at holde det hemmeligt, når jeg havde været sammen med en pige. Fordi, at det var for voldsomt. Altså, det, altså antallet af piger blev så voldsomt. Mm. Og, og, og, og, og de piger, jeg var sammen med, var jeg, var, jeg, var jeg så stor en idiot overfor. Altså, jeg kunne lige pludselig ikke kende mig selv. Mm. Jeg følte, at i alle andre henseender af mit liv, der var jeg en, en god fyr, en lojal fyr, en reel fyr. Altså, overfor venner og familie og alt sådan nogle ting. Men overfor det modsatte køn, der blev jeg en kæmpe idiot. Yeah. Så, så, så jeg fik jo sådan et... Jeg, jeg stod jo og kiggede mig selv i spejlet så ofte, og følte mig så... Øh. Altså, sådan ja. den, ikke? Altså Og det gjorde jo, at jeg bare holdt det hemmeligt. for så blev, behøvede jeg ikke at blive konfronteret det skamfuldt. med det. Skam fuldt. Mega, altså totalt skyld og skam. Mm. Så jeg holdt det jo hemmeligt. Men fordi at det var blevet så stor en vane for mit liv at gøre, fordi det var blevet så stor en afhængighed for mig, så kunne jeg ikke lade være. Det kunne ikke stoppe det. Så man kan sige, at det startede med den her... Altså den her anerkendelse, du fik i det, selvtillidsfølelse, men så blev det jo faktisk noget negativt netop, fordi det blev noget ukontrollerbart Det er helt vildt, det styrer hele mit liv. Ja. <laughs> jeg jeg, jeg kunne jeg jeg, jeg ikke tænke på andet. Nej. Altså, de sidste to timer, inden, uh, inden min arbejdsdag var færdig, så, altså, så var det bare ind på, på Tinder, du ved, eller hvad det end var, at prøve at få en aftale i hus, til, til, til mm. når jeg kom hjem fra arbejde. Og i starten var det meget byen, altså sådan one-night-stand for byen og sådan, ikke? Og det var lige pludselig ikke nok. Altså, så blev det også mandag, at stå montag, west, tag, torsk, fredag ikke? Altså, mm. og, og, og, og det blev jo det, der var det værste for mig, det var, at jeg faktisk blev bevidst om det i måske en alder af 4-25 eller noget. Men jeg kunne ikke slippe det, fordi at jeg kunne ikke bare ligge derhjemme alene med mine dystre og mørke tanker. Så var det meget nemmere for mig at være, du ved, skoretrollen Mikkel, der var... Jeg var jo på en mission jo. Ja. Hver gang, jeg fik en pige med hjem, så var jeg på en mission. Ja. Ik? Altså, så vidste jeg... Det var, det, var en helt, det var sådan en script jo, for mig, jeg havde sådan en helt strategi nærmest. Det var også om, hvordan jeg skulle få dem ind i seng. Nyt mål at score. Det er præcis, og det er jo noget, som jeg først inden for det seneste års tid, faktisk måske endda halve års tid, sådan rigtig har slået den der skyld og skam, og den der dårlige samvittighed over, hvordan jeg har været over for mm. kvinder. Øh, men, men, men det blev en dyb, dyb, dyb afhængighed, og, og, og det blev noget, som, som styrede og kontrollerede mit liv. Øh, virkelig voldsomt faktisk. Der sker jo også noget andet sådan rent professionelt i liv på mm. det her tidspunkt. Ja. Altså, jeg, ja, jeg, jeg starter jo øh, først lige, lige efter, at jeg bliver skadet, så, så starter jeg på en HF. Det gjorde alle andre jo. Det skulle mm. man jo. Det, ikke? Det, det, jeg, det, det, det skulle alle andre, så det skulle jeg selvfølgelig også. Og jeg bliver smidt ud af den der HF øh, rigtig hurtigt. Jeg var der aldrig, og jeg var sur og vred på hele verden over, at min fodbold var gået i stykker. Ikke? Så jeg bliver smidt ud af den der HF, der, da, da jeg er 17 år, 17 år cirka. Og så, øhm, så kunne jeg jo ikke bare ligge derhjemme, øhm, og det havde jeg altså sådan set heller ikke lyst til. Så jeg får et job i en, øh, en børnehave, faktisk. Øhm, og øhm, og, og der, skete, der skete helt sikkert noget der, i forhold til, at jeg lige pludselig fik noget ros og anerkendelse for nogle voksne mennesker på min forældres alder. Og for børnene, der, der, der gik på institutioner for børns forældre, om at de synes, jeg gjorde en forskel, og at øh, det var virkelig fedt, at jeg var startet og alle de her ting her. Og i starten, jeg troede slet ikke på dem. Jeg var bare sådan, nej, lad mig liv. Mm. Altså, jeg var bare nede og passe nogle fucking børn. Ikke? Altså, det, er jo, det, er bare, det er jo bare ingenting jo. Og jeg følte jo, at det var lousigt. Mm. Altså i dag er jeg blevet meget klogere på, at det at, at danne og, og, og passe børn er måske et af de vigtigste erhvervs, hvis du spørger mig. Mm. Ikke altså, det er jo vores fucking fremtid, mand. Ikke? Men der skete helt sikkert noget der i forhold til at få den der og få den der ros. Og, og det gjorde, at jeg blev ret hurtigt bevidst omkring, okay, jeg skal have et eller andet med mennesker at gøre. Ja. På den ene eller den anden måde. Og så, øhm, så var jeg bare ude og prøve alt. Altså, mm. jeg prøvede alle former for erhvervs, i forhold til, hvad der havde med mennesker at gøre. Øh, I alle forskellige målgrupper og aldersgrupper. Ja. Ikke? Og så, så fandt jeg ud af, at jeg synes, jeg synes helt klart, det var de unge mennesker, som var... Som var mest sjov eller spændende, eller hvad kan man sige, ikke? Hvordan begyndte den her, altså den her følelse af, at det var lavsigt eller ikke godt nok, hvordan begyndte den at, at gå væk? Altså, hvordan begyndte det at være meningsfuldt for dig? Mm, det tror jeg faktisk først øh, sådan rigtigt startede, da jeg, øh, jeg begyndte på, på min uddannelse, på mm. pædagoguddannelsen. Og det er sjovt, fordi hele min familie er uddannet pædagoger. Nå. Hele min familie er, er, er arbejder inden for det erhverv, og men... alligevel så så du det som noget, som noget negativt, mm, ikke godt nok? Ja, ja lige præcis. Mm. Ikke godt nok, fordi at jeg skulle være fodboldspiller. Mm. Og fodboldspillere tjener mange penge og har status og magt og alle mulige ting, som, øh, som, som ikke betyder en fløjtende fi har jeg fundet ud af i dag. Men, men i, i mit ubevidste jeg dengang, så var det jo det eneste, jeg gik efter. Du det, det succes, var, er det, var, det lykke, var, ikke? Præcis. Mm. Succes var at tjene mange penge. Succes var at spille i den rigtige klub. Succes var at være ham der. Mm. Æ, og lige pludselig var det væk fra mit liv, så det var ikke godt nok bare at være pædagog. Bare at være medhjælper i en børnehave. Æm, så, så, så det ventede helt sikkert for mig, da jeg starter på Pædagogseminaret, da jeg, da jeg, på, på da jeg 23, øm, der var 23. Der var så også gået 6 år, øm, og jeg var kommet et andet sted hen i mit liv og sådan nogle ting. ikke? Men men der begyndte tingene at vende i forhold til, hey, det, det skulle nok et ret vigtigt job for verden det her, altså mm. at der kommer nogle mennesker ud som mig, som faktisk er mega dygtige til det. Det var det jeg faktisk begyndte at føle mig dygtig mm. igen, altså, og, og det var det, det var helt sikkert mit vendepunkt i forhold til hvor jeg står i dag, den der følelse af at at begynde de virkelig at føle sig god til noget andet, end bare det, at jeg kunne spille fodbold eller score piger, eller hvad fanden det andet var, ikke? Ja, ja og så din form for sådan en identitet, eller hvem Mikkel er, det vokser. Mm. Sådan, gud, jeg kan være mere. Helt vildt. Ja. Helt vildt, og ikke, ikke bare min identitet. Jo, det var helt klart det vigtigste af det, men følelsen af at føle sig god til noget. Mm. Følelsen af at føle, at man gør en forskel. Ja. Følelsen af, at en menneske har lyst til at komme til dig, fordi at du kan et eller andet, som... Der er ikke særlig mange andre, der kan. Mm. Det, var jo, altså, det, det var jo lidt det samme, igen i fodboldregi, det, det, det, det er lidt den samme følelse. At mennesker har lyst til at bruge mig, hvis man kan sige det sådan, i forhold til at kunne gøre en forskel. Du har en plads på banen. Lige altså, Du har en eller anden form for rolle, ikke? Jo, lige præcis, Der, hvor du er. Ja. For at snakke fodboldtermer. Men ja. jo, det er fuldstændig rigtigt. Altså, og så startede <laughs> I'm trying. <jeg> på... <laughs> ja, det gør det godt. Og så starter jeg jo på, på pædagogseminaret, og kunne lige pludselig mærke, at jeg følte mig foran de andre, mm -hmm. fordi at jeg har haft så mange års erfaring inden for området, som de andre ikke har haft, fordi de havde skulle igennem gymnasiet og alle de der ting, som, som jeg ikke har, som jeg ikke kunne komme igennem. Så, så, så i dag er jeg jo også mega stolt af, at jeg kan sige som, som 29-årig, at jeg har 12 års erfaring med mennesket. Altså, hvor mange mm -hmm. kan sige det i en alder 29, at de har 12 års erfaring inden for deres erhverv. Ja. Altså, at, men det er jo først noget, jeg bliver stolt af i dag. Ja. Fordi dengang var jeg, følte jeg mig jo mindre værd. Ja. Men, men i dag er det, jo, er det jo en helt anden snak. Hvordan følte du, øhm, fordi du begynder også at få, få anerkendelse også i din karakterer og så videre uh -huh. på pædagogseminariet, hvordan, hvordan føles du i forhold til dine medstuderende? Havde du en følelse af lige pludselig det der med, at okay, jeg er god til det her, men føler du lige pludselig sådan, gud, jeg er bedre? Eller sådan, er der noget ego, der kommer ind der? Eller sådan, mm -hmm. Ja og ja, nej. Mm -hmm. Ja og nej. Altså jeg vil sige... Øh, jeg kommer ind i en uh, fantastisk studiegruppe. <laughs> og, Hvor smiler du så? <laughs> fordi jeg til min studiegruppe, <laughs> uh, hvis I hørte på en eller anden dag. Fordi at uh, jeg var stadig ikke dygtig til at komme i skole. Heller ikke på noget. Jeg kunne meget bedre lide at arbejde. Mm. Uh, så jeg var der ikke sådan skide meget. Mm. Uh, men jeg fandt lige pludselig en studiegruppe, som, uh, som anerkendte, at jeg havde en viden, uh, og at jeg havde en kunde, som jeg kunne bidrage rigtig meget til. Og jeg havde ikke de største kompetencer inden for det skriftlige. Jeg kunne fandme ikke for noget at sætte punkter, og jeg kom af. Jeg havde ikke lært de der ja, ting, ja. vel? Altså, så jeg hugede mig op med en studiegruppe, som, som, som, som anerkendte, at jeg havde en viden op i hovedet, og jeg havde nogle taleevner måske, som de måske ikke havde på samme måde, men de havde nogle skriftlige evner. Mm. Og så, så vi var et mega godt match. Altså, det, det. Ja, så, så på den måde igen totalt skud til min studiegruppe, ikke? fordi at, at vi hjalp hinanden. De ja. havde mega svært ved at komme i gang, når vi skulle skrive en stor opgave. De havde svært ved at komme i gang med, hvilken emne skal vi have, og hvordan skal vi formulere det, og hvad for en vinkel skal vi have på det. Og jeg ævlede, ævlede, ævlede med alle de ting, jeg nu havde, og den viden, jeg havde så kunne de sidde der og nogen, der er skæve, skæve, skæve, skæve, og så blev det bare en fed opgave. Ja. Ikke? Altså, så, så vi var et virkelig godt match. Ja. Altså, så, så jo, der var helt sikkert noget, noget, noget hvad kan man sige, sådan noget, noget selvopløftende i mig selv, i mm. at lige pludselig fandt jeg sammen med nogle mennesker, som anerkendte mig for det, jeg var god til. Mm. Og at det ikke... Lov til Lov til at være dig. Præcis. Ja. Det, jeg, jeg, jeg fik lov til, at det var lige pludselig ikke en dårlig ting, jeg ikke, at jeg ikke øh, kunne have grammatikken i orden. Mm. Men de anerkendte mig bare for min taleevne. Hvordan føles det at være anerkendt for det? Fordi der er jo en, det der med, at, at det er jo meget dig som person. Det er ikke din maske. Mm. Så hvordan føles det på det tidspunkt at blive anerkendt for de ting og få lov til at være dig? Det var fantastisk, fordi jeg har jo gået og ventet på det hele livet. Jeg. Ja, Aktigt, ikke? Altså... Og blev der en større følelse af det her med. At, der, at du er god nok? Begynder det at vokse? Helt Sådan sikkert. Helt, helt, helt sikkert. Mm. Um, helt, helt, helt sikkert. Um, og, men, men ikke tilstrækkeligt nok i forhold til, hvor jeg er i dag. Mm. Um, fordi at jeg vidste stadig ikke, ikke rigtigt, hvad for den ben, jeg skulle stå på. Hvorfor ikke? I, for, i, i forhold til, at jeg tror, at altså, jeg har elsket at arbejde med børn og unge inden for den pædagogiske verden. Um, og og, og og, og, og nogle dage savner jeg det også helt vildt, altså, men jeg havde alligevel en eller anden følelse af, at jeg skulle noget andet, eller sådan, og, og sådan, det kan jo lyde lidt, lidt groft, men en eller anden følelse af, at det er ikke godt nok stadigvæk. Mm. Altså, at jeg skulle noget mere, ikke? Altså, at, at, at verden at verden havde kaldt på mig, fordi at jeg skulle noget større end det, agtigt, ikke? Altså, og, og det er jo det, det, det er jo ikke en god ting. Men det var, det var virkelig en grundfølelse, jeg havde. Men jeg den, det selvværd og den selvtillid, jeg fik igennem, at jeg lige pludselig kunne føle mig god på pædagogstudiet, tror jeg også er med til at gøre, at jeg kan stå der, hvor jeg står i dag, som selvstændig erhvervsdrivende. Mm. Altså at jeg turde tage det springe. Jo. Der er jo tydeligvis sket noget mellem øh, pædagogseminaret til nu. Mm. Hvad der er der sket der i din forståelse? af dig selv? Er der nogle oplevelser, du har haft, som gør, at du lige pludselig finder ud af, hvad du skal øh, være taknemmelig for i dit liv. For eksempel, at du står om morgenen og er taknemmelig for, øh, at dine øh, arme virker, og dine ben virker. Altså man kan sige, på en eller anden måde, så kan man også være sådan, men er det godt nok, at det virker? Ikke? Altså sådan, hvordan kan det give dig den her reelle følelse af at være glad? Altså sådan, hvad der er der sket dertil, at du, at du sætter dit fokus på, på simple, basale ting? Ikke? Jeg, jeg, jeg, tror det, jeg tror, det handlede om, at, at jeg fandt ud af, hvor lidt det egentlig kræver for at få en god følelse i kroppen. Mm. Og hvor lidt, der, hvor lidt der egentlig skal til. Ikke? Altså fordi, at jeg tror, at jeg altid har bundet min lykkefølelse og min, min glædesfølelse op på alle mulige ting, som ikke havde noget med mig at gøre. Jeg har en dejlig familie, og jeg er glad for at bruge den lejlighed, jeg bor, og jeg har et dejligt job, og jeg har en sød kæreste, og alle de her ting, og gode venner og sådan mm. noget. Det er, jo alle, det er jo alle sammen ting, som, som ligger herude. Ekstern, ikke? Jo. Som, som er ekstern, lige præcis. Som, som faktisk i bund og grund ikke har noget med mig at gøre. Så da jeg fandt ud af, at okay, du bliver nødt til selv at tage styring over dit eget liv, mm. Du bliver da selv nødt til at tage de i hånden og tage ansvar for at kunne give dig selv et smil på læben. Ja. Og da jeg fandt ud af, hvor, hvor, hvor fucking let det var at kunne give mig selv et smil på læben, altså det var virkelig mit vendepunkt i livet, at det, om det så var at med mine arme og ben om morgenen, mm. eller om det var... Og når jeg lige har fem minutter imellem to samtaler op på kontoret, og lige tager min airpod til hjørne, og bare hører en eller anden sang, hvor skulderen begynder at rykke, og får et svin på læben. Altså, eller om det er, at når jeg står nede i køen i Netto, og Kassadami spørger, hvad der er kvittering med. Hvad gør 99% af den her befolkning, de siger nej ellers tak, og så er de allerede hmm. på vej ud af døren. Ikke også? Altså, ja. at man er kigget i øjnene og siger nej ellers tak, man kan du en fantastisk dejlig dag. Ja. Altså, det er jo den vildeste boomerang ja. ikke? Altså, det der... Tak, tak, og, og, og i lige måde, ikke? Altså, og det er jo så simpelt, og det virker så lige til. Men jeg tror så meget på, at det er de simple ting, som gør livet nemmere, og som mm. gør livet bedre. Så da jeg fandt ud af, at okay, jeg kan give mig selv 30 plusser i min selvfølelser i løbet af dagen, det gjorde jo, at mit selvværd det voksede helt sindssygt, fordi at jeg føler mig bare gladere i mange flere timer, end jeg plejer at gøre. Mm. Ja. Som om du, du, du, gav, altså, du gav dig selv lov til at være dig og have en plads i verden, lige meget hvor du gik hen. Ikke? Præcis, og jeg gik ikke uh, og, og ventede på, at jeg skulle have mine lykkefølelser eller mine glædesfølelser fra venner, familie, kæreste, job, whatever. Men at jeg lige pludselig fandt ud af, at jeg kan skabe dem selv. Mm. Og hvor simpelt det var at skabe dem. Altså det var sådan en total wake-up call, sådan en virkelig øjenåbner om, at wow, skulle der ikke mere til. Og med de mennesker, jeg, nogen, jeg, jeg, jeg får ind af min dør, som jeg arbejder med. I starten, så er de jo sådan, mm, det går med dig, Mikkel, så nemt er det ikke. Og jeg sådan, nej, det er ikke nemt, men det er fucking simpelt. Og når man har øvet det længe nok, så finder man ud af, hvor simpelt det faktisk er. Okay. Men det er ikke nemt. Det er ikke nemt at gå fra A til B i den positive retning, men det er simpelt. Og jo mere vi øver det, og jo oftere vi gør det, så finder vi ud af, jeg stod i hvert fald med en følelse af, wow, skulle der ikke mere til? Mm. Så var det bare det. Tænk hvis du havde haft det dengang, ja, øh, da, da knæet gik i stykker. Wow, <laughs> ja. Og jeg fik også sådan en, wow, har jeg spildt 6-7 år af mit liv på at gå have det sådan nederen, øh, efter at mit knæ gik i stykker, ikke? Altså, har, har jeg spildt så mange år af mit liv på at, øh, på, på at gøre, hvad jeg gjorde, og være meget, meget, meget destruktiv over for mig selv og mit helbred og, og min mentale sundhed og alle sådan nogle ting. Når det sådan set, det var så simpelt og nemt. Mm. Og det var virkelig også noget, der gjorde ondt i starten. Men i dag er det jo også, jo også kommet til, at når man, du, kan, du kan gøre noget ved det. Face it, acceptere det, det. part of life. Det, det, det var noget, du skulle igennem for at stå der, hvor du skulle. Ja. Og, det, og det er jo noget, jeg bruger vildt meget med mit arbejde i dag. De ting, jeg har været igennem. Mm. Fordi at jeg ved især, hvad man ikke skal gøre. Ikke? <laughs> og så har jeg måske også nogle råd til, hvad man skal gøre til de mennesker, jeg arbejder med. Ja. Mm. Ja, fordi du får nogle, også nogle, nogle unge fyre, som der selv på de her... Altså, der, der selv... Men dengang som fx på, på 13 år, ikke, mm. der kommer ind og spiller fodbold, og det hele deres altså, verden. Hvordan arbejder du med deres identitetsforståelse, og det her med, at, at de er meget mere end det, de er på banen? Mm. Altså, jeg, jeg, kan få, jeg kan jo få rigtig mange ind med mange forskellige typer udfordringer, hvis man kan sige det sådan. Altså, jeg plejer altid... Det første, jeg siger til dem, når de kommer ind, det er, du kommer ikke ind, fordi du har brug for hjælp. Fordi hvis vi, hvis vi fortæller os selv, at vi har brug for hjælp, så er allerede det, der har du fortalt os selv, at der er noget galt med dig. Mm. Så du kommer ikke her, fordi du har brug for hjælp. Du kommer her ind for at få nogle nye tanker, få nogle nye reflektioner, få en ny måde at se tingene på. Så, så, så nogen kan komme ind til mig med nogle meget øh, sportslige, konkrete udfordringer. Det kan være præstationsangst for at gå på banen, eller hvad ved at håndtere det med at komme tilbage efter en skade. Men jeg får også nogle ind, hvor morfar er blevet skilt. Hvor, deres liv, hvor de bare har svært ved at, at få struktureret deres liv, eller at, mm. at gymnasielivet og elitesportlivet er virkelig svært at få til at få hænge sammen. Altså, så, så, så det er heldigvis meget individuelt. Men for mig, så er der, er der en ting, der altid går igen, og det er, at hvis ikke du tør at være anderledes, hvis ikke du tør at gøre noget, som de andre ikke gør, mm. hvorfor skulle det så blive dig? Det er det første spørgsmål, jeg tit stiller mig om. Hvorfor skulle det blive dig, der en dag bliver professionel? Hvorfor skulle det blive dig, der en dag for, for at opnå den drøm, du gerne vil opnå? Mm. Jamen, jeg træner jo hårdt, Mikkel, og jeg, jeg selv jo, og jeg gør de ting, jeg siger, mm, det er der også 10 millioner ude i verden, der også gør. Mm. Ja, for hvad har du ellers, der, der er dig, der præcis. er dit DNA? Ikke? Lige præcis. Ja. Og, og som, som jeg siger, og, så, og, og gutter, som er, som er 13, 14, 15 år, de aner jo ikke i starten, hvad fanden jeg snakker om at være anderledes, så er man jo bare mærkelig eller forkert på den, eller hvad det end er. Men som jeg siger til dem, I bliver nødt til at gøre noget i jeres hverdag uden for fodbolden, som er noget, som mange af de andre ikke gør. For det er det, der kan give dig svaret på, hvorfor skal det blive mig? Aha, derfor. Jeg træner hårdt, jeg gør de her ting her, jeg gør det, som alle de andre gør, men jeg gør også det her, det her, det her. Hvad kan et eksempel på at noget nå ude for banen? Jamen, det kan jo netop være, at man begynder at øve sig i at stå tidligere op end din Mm. At man begynder at øve sig i at skrive nogle ting ned, som man er taknemmelig for. Og mange 13-14-årige, især drenge, tør gøre det, for det er jo mærkeligt. Nej, mm. det er lidt underligt. Tag et koldt bad i morgen. Dyr kvarters yoga, inden du går i seng. Så, altså alle de der ting, som er noget, som jeg har fået rigtig, rigtig, rigtig meget ud af. Og som jeg altid plejer at sige til dem, det er, at lad os sige, at man sover i cirka 8 timer. og 24 timer på et døgn. Så er der 16 vågne timer tilbage. Du er til træning i to timer, cirka så er der 14 timer tilbage. Hvis man gerne vil blive en god leder på banen, blive mere modig på banen, blive bedre til at tage chancer, hvad den kan være. Tænk, hvis man kan øve sig i det i de 14 timer uden for banen, mm. at være en god leder, at være modig, at være en teamplayer, hvad den kan være. Tænk, hvis du kan øve dig i det i skoven, derhjemme, overfor dine venner. Så er der rigtig mange, der kun øver sig i de to timer, hvor de er til fodbold. Mm. Og så er der andre, der øver sig i det, de 14 timer uden for banen, plus de to timer inden for banen. Check. Det er et ret logisk regnestykke, hvem Så har man, man også en rigtig god grundfølelse af, okay, jeg kommer virkelig og bidrager med noget her, ikke? Præcis, men, men for mig er det aller, aller vigtigste jo, at altså, som jeg, og det siger jeg også tit til dem til at starte med, jeg er pisselig glad med dig som fodboldspiller. Og det er sådan, hvad mener du? Det er derfor, jeg kommer, ikke? <laughs> Så siger jeg, jeg er med dig som fodboldspiller. Mm. For det er ikke fodboldspilleren, der driver værket. Det er mennesket bag fodboldspilleren, der kommer til at drive fodboldspilleren. Mm. Fordi jeg plejer tit at kalde det for, at fodbold er et liv i livet. Og hvis man kan, hvis, hvis man kan, tage, hvis man kan tage de ressourcer med ud i hverdagslivet, som man får ud af at leve i elitesport, hårdt arbejde, dedikation, disciplin, fællesskab, samarbejde, altså hvor i livet kan du ikke bruge det her? Ja. Og som jeg altid siger, sørg nu for at skabe din fremtid Indud. Mm. Vi bliver nødt til, hvis vi gerne vil have den her fremtid her. Den kommer ikke af sig selv. Vi bliver nødt til at skabe den selv. Indud. Ikke? Og, og, og der er det, det, det mit pointe er, at hvis ikke du tør være anderledes, hvis ikke du tør at gøre noget, de andre ikke tør på din alder, hvorfor fanden skulle det så blive dig? Hvad er en af de ting, du gør anderledes i dit liv, pt, En øh, andre folk, du, du ellers kunne sammenligne dig med, for eksempel? Mm. Oh, det er et godt spørgsmål. Det er et godt spørgsmål. Jeg, jeg tror jo, at meget af det, som fik mit liv til, at, til at vende, det var, at jeg begyndte at gå op i nogle andre ting, end bare det at gå i byen og, og, og knalde piger. Ikke, wow, baller op igen. Uh, nej, men, uh, men, men jeg begyndte jo lige pludselig at, at gå rigtig meget op i yoga, og sauna-goos, og breathwork og, og sådan nogle ting. Ikke? Men jeg begyndte også at øve mig i, at det ikke er farligt at være alene. Mm. Det var faktisk nok det, som var kan jeg se i dag, efter jeg har fået en, en, en langt større bevidsthed. Det var det, der var min største udfordring. Jeg var bange for, jeg var, jeg var, jeg var bange for at være alene. Men mm. når jeg var alene, så kom det det. alle tankerne. Ikke? Så jeg sørgede altid for at have planer. Jeg sørgede altid for at lave et eller andet. Jeg sørgede, alt, sørgede altid for at, at følge min kalender op med enten arbejde eller venner eller kvinder eller hvad det end kunne være. Mm. Så, så, så, så for mig så har den største udvikling været at øve mig i at være alene og lave ingenting. Mm. og det er stadigvæk fucking svært, <laughs> men det er også hammerne vigtigt for mit liv at man tør øve sig i at gøre noget, som er svært. Det er den største årsag til, at jeg tager mit kolde hver morgen. Jeg synes ikke, det er rart. Jeg mm. synes, det er rart at få det der koldt vand over sig, men jeg tror, at hele livet bliver, altså vi kommer til at møde udfordringer i vores liv resten af vores liv. Ja. Så hvis jeg kan bruge to minutter under den kolde broser på at øve mit mindset i at holde ting ud, som ikke er rart. Det tror jeg er, er, er, det tror jeg, virkelig er sådan, et grundfundament i mit liv. At, at, at jeg bliver nødt til at gøre nogle ting, som jeg ikke synes er særlig fede. Men jeg gør det for at lære mig selv at holde ting ud, som mm. ikke er særlig ret i mit liv. Ja. For de kommer. Det er sjovt. Det er med det kolde bad. Altså det er jeg virkelig også. Øhm, det har gjort de sidste fire måneder, nu tror jeg. Ja. Øhm, og, øh, det er, bare, det er simpelthen så sjovt, fordi det, jeg, har den, jeg, jeg griner meget, når ting gør ondt. Og det er jo sådan en, øh, altså, en travmerespons, respons guess. Men, men man kan også bruge det rigtig positivt. Øhm, og, øh, og for eksempel, når jeg tager et koldt bad om morgenen, det er jo ikke, fordi det gør ondt, men det er sådan ubehageligt. Og, altså, men så det, som om min bevidsthed sådan bliver større, og så ser jeg bare mig selv stå i badet, og sådan have det nederen over det der kolde vand, og så begynder jeg bare at grine af det hele, fordi jeg er sådan, gud, hvor er det åndssvagt det her. Ja. Og så er jeg sådan, men det er jo også meget sjovt, og sådan, jeg er der er meget friskere nu, og så begynder jeg at grine af, at det bare føles som en leg. Ja. men det er også det, der er hele pointen, at når vi kan mestre det der med, eller hvis vi kan skabe evnen til at give os selv et smil på læben, mm. når, når vi har fundet evnen til, at lige meget hvad der sker i vores liv, lige meget hvad ondt det gør, så kan jeg gøre et eller andet, som giver mig et smil på læben. Altså, så er du i fucking mål, mand. Ja. Altså, det, det, er jo, og det lyder så simpelt, men det er jo det, ja. det handler om. At vi kan gå fra at være i dårlig humør til at være i godt humør. Og hvor simpelt det egentlig kan gøres. Mm. Og, og, og jeg har også den. vi må gerne flygte fra negative tanker og følelser. Men hvis jeg spørger dig, ordet flugt, hvad forbinder du det med? Positivt og negativt? Ja, negativt. Selvfølgelig gør vi det. Mm. Men hvis flugt er et tegn på overlevelse, hvad så? Mm. Så er det positivt ja. at, at kunne flygte. Ja. Så hvorfor er det, vi ikke må... Altså, men det er jo det, som mange misforstår, at hvis vi flygter hen imod noget, der er destruktivt, som jeg gjorde i mange år, sexstoffer og alkohol for eksempel, ja, så er det mega destruktivt at flygte. Mm. Men hvis jeg kan sidde i min sofa derhjemme og blive ramt af negative tanker og følelser, og jeg ved, at det hjælper mig at rejse mig op løbe en tur, eller købe til havn og hoppe i vandet, eller bare nogle gange tage noget musik i ørerne, og bare gå en tur igennem gader eller hvad det end er, så er det jo stadig, så kalder det bare ikke for en flugt i dag, så kalder det bare for at søge hen imod. Mm. Søge hen imod noget mm, andet. Præcis. Men jeg gør i princippet det samme. Ja. I dag er det bare noget meget mere konstruktivt, end ja. det er destruktivt. Ja. Ja. Også fordi de der tanker, de kommer lige meget ved. Selvfølgelig. Altså de kommer bare, så det er mere at, at netop søge hen imod noget andet, ikke? eller give noget andet opmærksomhed Hvis øh, lytterne skal huske en ting fra den her samtale, den vigtigste ting fra den her samtale, som du vil give lytterne med, mm. hvad skulle det så være? Mm. Det tror jeg skal være, at uanset hvor svært det kan være at være ærlig over for sig selv, så er det nok det vigtigste, vi kan lære os selv for når vi begynder at øve at sige at være autentiske og være ærlige over for, ikke bare os selv, men også over for vores medmennesker. Smide maskerne. Præcis, at smide maskerne. Når vi lærer os selv at smide masken, så lærer vi os selv at komme derhen, hvor vi gerne vil hen. Og så er det lige meget, hvor man gerne vil hen. Det er meget individuelt. Mm. Men når vi lærer os selv at slippe paraderne, slippe masken, så finder vi også ud af, hvad for nogle mennesker, som er gode for os at have i vores liv, hvem der ikke er gode for os at have i vores liv, og vi finder også ud af, hvad for en vi skal gå ned af. Så er der lige pludselig et, et kompas. Præcis. Ja, ja. Lige præcis. Et indre livskompas. Ja, meget. Der. Ja. Ja. Fedt. Mm. Tak, Mikkel. Tak selv. Jeg var at have dig med. I lige måde. Og tak for gaven. Ja, til det er det. <laughs> <Velbekomme. Thank> you. <laughs> Tusind tak til dig, der har lyttet med.